Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ третій. Мотор форкнув і вмер. Сопла ще погарчала якусь мить, а відтак затихли. І тільки чутно було пронизливий свист, з яким повітря виривалося із металевих обіймів. Максвел хапливо глянув на знайомця, котрий сидів у біч. Черчель, може від страху, а може від звичайного здивування. Позаяк навіть Максвелл розумів, що подібне аж ніяк не могло статися. Воно просто таки було немислимим. Автоліти такого типу, в якому вони летіли, славилися своєю надійністю. Під ними, наїжджавшись гостряками, здіймалися стрімчасті скелі, а до тих скель тулилися дерева, що густо вкрили пагорби, випинаючи вгору, неначе списи свої верхівки. Зліва по дні залісненої долини – Велася схожа на срібну тасьму річка. Ставалося, що час майже завмер. Подовжився так, наче якась дивовижна магічна сила перетворювала кожну секунду у хвилину. І спільно з подовженням часу прийшло спокійне усвідомлення того, що їх чекає. Холодна, твереза оцінка ситуації, зроблена немов стороннім спостерігачем, так ніби це трапилося не з ним, а з кимось іншим, подумав Максел. Проте він знав... І це знання таїлося десь у найтемніших, найглибших закамарках його свідомості, що пізніше з'явиться паніка. А відтак час знову повернеться до свого нормального ритму, і автоліт рине вниз, назустріч з келем і деревом. Нахилившись уперед, він взявся оглядати місцевість, що простягалася внизу, і помітив крихітну галявину, світло-зелену цятину між темних шеренх дерев. Він штурхнув Черчиля ліктем і показав на неї. Черчір, глянувши у вказаному напрямку, кивнув і спробував поволі обережно повернути штурвал, неначе прислухався до реакції машини чи намагався почути, що вона відповість. Автоліт ледь хитнувся, нахилився і пішов у віраж, а відтак почав планувати, скоряючись маневрам. На якусь мить їм здалося, що він вийшов з-під контролю, почав ковзати боком, швидко втрачаючи висоту, але поквапом вирівнявся і надалі знижувався у напрямку просвітку між деревами. Тепер дерева стрімголов помчали їм назустріч, так що Максул уже міг розглядіти їхні осінні барви. Зараз це була не темна пляма лісу, а феєрія червені, золота і бронзи. Довгі закривавлені гарпуни верхівок прицілювалися в їхню сторону, щоби простромити, а схожі на кіхті золоті крони, здавалося, тягнуться лише для того, щоб взяти їх у свої смертельні обійми. Автоліт черкнув найвищі гілля дубів, на якусь мить, мов би, завагався, зависнувши у повітрі після чого неспішно зісковзнув униз, де посеред невеличкої оточеної лісом галявини можна було приземлитися. Казкова місцина, помислив Максвелл, танцювальний майданчик фей, а тепер ще й майданчик посадковий. Він повернув на мить голову, побачив схиленого надважальними керування Черчилля, а тоді знову втупився у зеленовату пляму, що мчала їм назустріч. «Тільки би була рівною, – сказав собі подумки, – без груддярів, чаків чи будь-яких інших нерівностей, Бо ж, згідно із планом озеленення резервації, під час створення галявин, ґрунт мав бути вирівняний. Автоліт вдарився об землю, відбився і на якийсь страшенний мент нахилився у повітрі. Проте через мить він уже знову був унизу і почав легко ковзати по траві. Дерева на протилежнім кінці галявини неслися їм назустріч, неслися занадто швидко. «Тримайтеся!» – крикнув Черчилль, і в ту саму мить автоліт гойднувся, закрутився і понісся юзом. Він зупинився за якусь дюжину футів від дерев, що обрамляли зелену галявину. Вони сиділи посеред могильної тиші. Тиша, яка, здавалося, вкутала їх, зостаючись невід'ємною частиною різнобарвного лісу і скелястих прірв. І ще б трохи, і порушив безгуміння Черчилль. Він дотягнувся до ліхтаря кабіни, відсунув його і виліз назовні. Максл поспішив за ним. «Не можу добрати, що сталося», – дратувався Черчилль. «Ця штукенція настільки захищена від усіляких сюрпризів. Що нам годі й уявити? Звичайно, можна потрапити під удар блискавки, можна врізатися вгору чи мобіні. Тим паче, що таке траплялося. Можна втрапити у турбулентність і трохи потрястися в ній. Усе це могло статися, але ж мотор ніколи не відмовляє. Єдиний спосіб його зупинити – це вимкнути його. Він підняв руку і витер чоло рукавом сорочки. – Ви знали про це місце? – запитав він. Максвел похитав головою. – Не конкретно про це. Я знав, що такі галявини є. Коли планували і закладали резервацію, було передбачено і створення зелених зон. І в першу чергу – галявин для фей, бо, знаєте, інколи вони люблять потанцювати. Я не вишуковував чогось конкретного, але коли побачив просвіт між деревами, то помислив, що це може бути галявина. Коли ви вказали на неї, – сказав Черчилль, – я просто понадіявся, що ви знаєте цю місцину. Втім, інших я начебто і не запримітив, тому й ризикнув. Чи пан, чи пропав. Максел застережливо підняв руку. «Що це?» – запитав він, прислухаючись. «Скоже на кінський тупіт», – пробормотів Черчилль. «Але хто до лиха тут може пробувати конем?» «Наближається звідти, згори». Перестуки тупотіння насувалися. Обійшовши автоліт, Максвелл із Черчиллем раптом побачили стежку, що видиралася нагору. На стрімкий і вузький гребінь, на самому вершечку, якого покоїлося порядне румовище того, що колись було замком. По стежці трусько галопував кінь а верхівцем був малорослий черевань, котрий з кожним кінським стрибом кумедно злітав у гору. Не додавали йому граційності і вистромлені вперед лікті, що метлялися вгору-вниз, наче пара крил. Кінь важкими стрибками спустився в долину і повернув на трев'яний галявину. Він був не від верхівця. Кошлатий возовик, величезні копитиська якого, вигупували наче молоти, розкидаючи далеко позаду себе шматки дерну. Він чухрав прямо на автоліт, так, наче мав намір перестрибнути його, але в останню мить незграбно завернув і відтак зупинився, наче вкопаний. І тільки боки його роздималися немов ковальський міг, із з вологих ніздрів виривалися клубки пари та форкливий віддих. Вершик незграбно сповз із його спини і, щойно торкнувшись землі, вибухнув нестрімним гнівом. «Це все вони, нікчемні ледарі!» – закричав він. – «Це все паршиві тролі! Я їм сто разів казав!» Літають собі ті мітли, та й дітько з ними. Але ж вони не слухають. Повсюди зі своїми поганими жартами. Зачарували, та й по всьому. Містери Отул. вигукнув Максвелл, ви пам'ятаєте мене? Гоблін обернувся і скосив на нього свої червоні короткозорі очі. Професор, заволав він, наш добрий приятель. Ох, яке нечуване стидобисько. Обіцяю професору, що злуплю із тих тролів шкури і поприбиваю на дверях, а їхні вуха розвішу на деревах. Чари, дивувався Чер ви говорите про чари? А що ж іще може бути, як не вони? Залементував містер Утул. Що іще могло стягнути з неба літаючу мітлу? Він підійшов ближче до Максвелла і почав із тривогою приглядатися до нього. Чи то справдешні ви? З якоюсь дивною стурбованістю запитав він. Зі справжніх плоті та крові. Чулись ми, що ви переставились. Послали віно зівілги та падуба, щоб висловити жаль наш що найглибший. Так, то я справдешній, сказав Максвелл, Легко підлаштовуючись підмовлення маленького народцю, те, що ви чули, було тільки пліткарством. Ну, коли так, то це воістину причудесно, вигукнув містер Отул. Мисли, що таку відрадну оказію наша трійця мусить окропити хоч би кухлом кріпкого жовтневого Елю. Він, власне, вже дійшов, тож я щосердо запрошую вас, джентльмени, сукупно зо мною випробувати його на смак. Тим часом на стежці з'явилося десь із півдюжини інших гоблінів, що бігли назустріч і містер Отул енергійно замахав до них, щоби поквапилися. «Засіди запізнюються», – бідкався він. «Ніколи не стигають. Прийти прийдуть, але повсякчас мусять трохи спізнитися. Хлопці на славу всі як один, з гарячими серцями, але бракує їм сторожкості, яка є відмінною якістю істини гоблінів, як ото я». Задихані гобліни вбігли клусом на галявину і виладнулися перед містером Отулом. «Маю для вас завдання», – взявся розпережатися він. Для початку спускаєтеся вниз до моста і переказуєте тим тролям, щоби відтепер вони не сміли вдаватися до будь-яких чарів. Мусять припинити рази назавжди. Скажете їм, що це їх останній шанс. Якщо ж вони і надалі чинитимуть такі неподобства, то ми камінь за каменем розберемо цей клятий міст, а те каміння порозкидаємо по всіх околах, так що той міст уже до віку ніхто не відбудує. І нехай чари за із отої зваленої мітли, щоби літала мені як нова. Інші ж нехай розшукають фей і розтлумачать їм, що спричинилося до спаскудження їхньої галявини. Але, безперечно, весь проріг мусить лягти на тих мерзенних тролів. І не забудьте запевнити фей, що до потомних танців під місячною повною вся мурава знову красуватиметься тут, наче шовком вишита. А ще кілька з-поміж вас мусять поклопотатися про Добіна, пандруючи, щоб він своїм не завжди доладним поступом не зашкодив галявині ще більше. Хоча якщо він натрапить на сякий такий жмуток довшої трави, то вже нехай ущипне собі раз чи два. Бідні тварині не часто випадає жереб гоститися такими лакоминами. Він повернувся до Максила й Черчилля, потираючи руки на знак добре виконаної роботи. А тепер, джентльмени, – сказав він, піднімайтеся, будь ласка, зі мною на пагорб, де вияснимо, що можна витягнути із солодкого жовтневого елю. Однак попрошу вас йти не квапом, жаліючи мене. Поза як оце моє пузо, здається, ще більше виросло, за тим я потерпаю від дихавиці. «Провадь, давній приятелю», – сказав Максвелл, – «ми, залюбки, підладнаємо наші кроки до твоїх». Теж скільки води утекло відтоді, коли ми кухоль до кухля кружляли жовтневий ель. «Так, це точно», – сказав Черчиль розгублено. Вони вийшли на стежку. Віддалік на тлі блідого неба, на самому вершечку гребня, темніло румовище замку. «Наперед перепрошую, Вельми», – сказав містер Утул, – «за стан замку. Це місце, яке продувається наскрізь, сприяючи всіляким застудам, нежиттям та іншим розмаїтним недугам. Вітри тут гуляють, як собі знають, і звідусюди ткне вологістю і пліснявою. Я ніяк не можу второпати, чому ви, люди, зводячи для нас замки, не подбаєтеся, щоб вони були захищеними від негоди і трохи затишнішими. Те, що ми за старожитніх часів замешкували поміж руїн, аж ніяк не значить, що нам чужі вигода із затишок. Ми замешкували в них, повірте, тому що нічого кращого бідна Європа не могла нам запропонувати. Він зупинився, щоб хапнути повітря, а відтак продовжив. Я добре пам'ятаю, як 2000 років тому, чи може й більше, ми проживали в новесеньких замках, хоча, чесно кажучи, й доволі жалюгідне, бо тодішній примітивний люд не тямив будувати чогось кращого, поза як і руки в них рослини з того місця, і необхідного інструменту не було, не кажучи вже про техніку, та й взагалі, то була миршова раса. Тож доводилося чиїтися по закутах і закамарках замків, бо неудуковані люди тих часів боялися і чуралися нас, а деякі у полоні свого невігластва навіть пробували насилати закляття. Хоча, зауважив він із ноткою самовтіхи, куди там простим смертним до справжніх заклять. Ми гляділи крізь пальці на їхні чари-бари і за виграшки давали собі з ними раду. Дві тисячі років? перепитав Черчилль. Ви ж не хочете сказати. Максел прожогом захитав головою, щоб той замовк. Тим часом містер Отул зупинився посеред стежки і глянув на Черчилля з популяючим поглядом. Я можу згадати, сказав він, коли з мечаруватої глухомані, що її тепер Центральною Європою вилечають, видобулися орди вусколобих варварів, щоб через якийсь час загримати рукимі своїх науковирних залізних мечів у брами самого Риму. Вістка ця долинула до наших жител, що знаходилися у самому серці пущі. А крім того, були поміж нас і такі, тепер уже покійні, котрі своїми вухами чули новину про битву біля термопіл. Хоч і минуло після неї всього лише якихось кілька тижнів. Мені жаль, втрутився Максвелл, що не всі настільки добре знайомі з маленьким народцем. «У такому випадку, – сухо сказав містер Отул, – попросив би зазнайомити його». «Це щира правда». Звернувся Максвелл до Черчилля. Або принаймні може нею бути. Вони не безсмертні, бо все ж таки колись помирають. Але декотрі жили задовго до того, про що спроможна розповісти нам наша історія. Народження в них насправді виняткова рідкість, інакше на землі забракло би для них місця. Зате доживають до напрочуд глибокої старості. А це тому, втрутився містер Утул, що ми зариваємося глибоко під саміустої природи і не розтринькуємо коштовитого духа вітального, та ту дріб'язкову марноту-марнот, об яку розбиваються людські життя і сподівання. Але це, додав він, надто невеселі теми, щоби на них гайнувати такий прекрасний осінній пополудень. Тому краще давайте не вернемо думки, підкріпивши їх силою нашої волі, на інші речі, на ігристий ель, що заждався нас угорі. Він мовк і почав знову ступати по стежці. Тепер значно швидше, ніж раніше. Тої ж мить їхню увагу привернув гоблін недомірок, котрий так квапився стежкою їм назустріч, що його різноцвітна навиріс сторочка так і лопотала на вітрі. «Ель!» – лемонтував він. «Ель!» – він пригальмував перед тріцею, що пнулася стежкою вгору. «Що, Ель?» – просопів містер Отул. «Ти набрався відваги зізнатися мені, що покоштував його?» «Він скваснів!» – майже просогнав малий гоблін. «Увесь зачарований кадуб скваснів!» «Але ж Ель не може сквасніти!» – запротестував Максвелл, осягаючи весь безмір цієї трагедії. Містер Отул замитався по стежці у страшному гніві. Його лице із коричневого зробилося густо-червоним, відтак побуряковіло. Він душився і хрипів. «Може, дідька би його вхопив!» – закричав містер Отул. «Ча клунським прокляттям!» Він повернувся і поспішив стежкою вниз, услід загубленим недомірком. «Нехай лише ті паршиві тролі потраплять мені до рук!» – репетував містер Отул. «Нехай тільки мої пальці зімкнуться на їхніх горлянках. Я їх виколупаю із землі ось цими руками і вивішу сушитися на сонце. Я зідру з них геть усю шкіру. Я їх так відлатаю, що вони цього по вік віків не забудуть. Крики поволі стихали, перетворюючись у нерозбірливе бурчання, в міру того, як містер сунув сунуву нестежкою, прямуючи в сторону моста, під яким мешкали тролі. Двоє людей здивовано стояли, дивуючись із такого важкого, нещадного гніву. «Що ж, – сказав Черчилль, – ось так ми втратили шанс». Скуштувати солодкий жовтневий «ель». Розділ четвертий. Годинник на будинку філармонії почав бити шосту, коли Максвелл, їдучи з аеропорту по одній із повільніших мобільних смуг шосе, дістався у країни університетського містечка. Черчиль поїхав іншою смугою, і Максвелл був цьому радий. Не тільки через відчуття легкої неприязні до нього, а ще й тому, що хотів побути на самоті. Він хотів їхати повільно, з опущеною заслуною від вітру. У тиші, без марудної необхідності підтримувати розмову, вбираючи в себе краєвиди і надихаючись атмосферою тих, наче накреслених квадратів із будинками-алеями, що простягнулися на кілометри, повертався додому, до єдиного місця, яке він любив. На містечко, наче благосна імла опускалися сутінки, пом'якшуючи гострі контури будівель, перетворюючи вулиці алеї на гравюри, що їх наче вихопили із романтичних книжок. уздовж алеї то тут, то там щось своє гомоніли групки студентів. Більшість, якщо не з наплічниками, то і з книжками в руках. На лавці сидів сивоголовий старий і спостерігав за парою білок, що гралися на галявині. Двоє рептилоїдів-чужеземлян, поринивши у свою розмову, неспішно повзли по одній із стінистих алей. На зустрічі бадьоро рукував студент-землянин, голосне посвистування якого відлунювало у тихих закутках. Минаючи рептилії, він здійняв руку на знак привітання. І куди не глянь, повсюди дерева, здоровенні віковічні в'язи, що постали тут ще за незапам'ятних часів, наче могутні вартівники багатьох поколінь. І тут нараз великі куранти почали бити шосту, розносячи довкола бронзове відлуння, від чого Максвеллу здалося, що таким побитом університетське містечко вітає його. Годинник, наче засвідчував свою дружбу, мріялося Максвело, і не тільки йому, а й усім, до кого лишень долинав його голос голос цілого містечка. Ніч за нічю, часто вже дрімаючи у ліжку, він наслухав о той бій, що відміряв прожитий час. Для нього цей годинник був незвичайним відмірювачем часу, а радше голосом нічної варти, яка вістила про те, що у містечку все гаразд. з померків аж ген за дорогою та алеєю, сяючи вогнями виронув величезний комплекс інституту часу. Масивні блоки в суціль із пластику та скла. Біля його підніжжя проглядався невеликий за розмірами музей, а впоперек поперек фасаду біліло розгойдуване вітром рекламне полотнище. Через відстань і густі сутінки він зміг розібрати тільки одне слово – Шекспір. Максвелл подумки усміхнувся, міркуючи про те, який ревах стоїть зараз на кафедрі англістики. Старий Ченері з усією своєю ватагою так і не пробачили і інституту часу того, що два чи три роки тому ті довели, що не Шекспір, а граф Оксфорд був автором п'єс. І теперішня поява тут знаменитості із Третфорда на Ейвоні була нічим іншим, як сипанням солі на рани, яким ще гоїтися і гоїтися. Віддалік на пагорбі, що у західній частині містечка, Максвелл зміг розгледіти масивну брилу адміністративного корпусу, яка різбилася чорнотою на тлі останніх багряних мазків, надвечірнього крайнеба. Мобільна смуга несла його далі, залишаючи позаду Інститут часу з його музеєм і розгойдуваним вітром рекламним полотнищем. Куранти припинили свій бій, і останні відголоски того бою завмерли у далечині. Шоста. Через кілька хвилин він зійде зі смуги і попрямує до Вінстон Армс, який був його домом упродовж останніх чотирьох, ні, п'яти років. Він запхав руку у праву кишеню куртки і його пальці натрапили на обідець із ключами засунутими у крихітну внутрішню кишеньку. В перший час, у відколи він залишив вісконсинську станцію, його думки заполонив отой другий Пітер Максвелл. Уся та історія, звичайно, могла і насправді трапитися, хоча особисто йому таке видавалося неймовірним. Найправдоподібніше, це було лише крутійство, придумане Службою безпеки з тим, щоб схилити людину до зізнань. Але якщо це крутійство, то чому з гінотової шкури не надійшло оповіщення про його неприбуття? Хоча, зненацька дійшло до нього, все це він почув з уст інспектора Дрейтона, зрештою, як і про два аналогічні випадки у минулому. Якщо він сумнівається в одному твердженні Дрейтона, то чому повинен вірити в інші? Якщо подібні перехоплення кришталева планета практикувала із деякими іншими мандрівниками, то йому про це, поки він там знаходився, надивили до відома. Але це також, помислав собі Максвелл, не є надійним аргументом. Безсувнівно, мешканці кришталевої планети сказали йому тільки те, що повважали за доцільне. Проте, якщо добре подумати, то його турбувало найбільше не скільки те, що розповів йому Дрейтон, скільки зізнання містера Отула. Поклали вінок Зівелги та Падуба, щоб висловити, на жаль, що найглибший. Якщо події повернулися інакше, він би поговорив зі своїм приятелем Гобліном на цю тему, але в тій Веремії не було найменшої можливості перекинутися з ним на чотири ока хоча б кількома словами. «Усе це може зачекати», – постановив собі. «Зовсім скоро, коли він потрапить додому, то здійме слухавку та зателефонує комусь із багатьох своїх знайомих, і тоді дізнається правду. Але з ким би було найкраще поговорити, – задумався він. Із Гарлоу Шарпом із часу, чи Далласом Грегом?» керівником його департаменту, або, може, із ксимгу Маоном Тиром, старим реданцем із білосніжним хутром і задумливими фіолетовими очима, котрий провів ще не все життя у своїй крихітній кімнатчині в інституті, цілком віддавшись аналізу структури міфів. Чи Алену Престону, другої адвокату? Напевне, Престону, постановив він, бо якщо сказане Дрейтоном виявиться правдою, то можуть виникнути деякі неприємні юридичні казуси, пов'язані з цією історією. Він роздратовано дорікнув собі за такі думки. Він уже вірив, чи принаймні починав вірити у цю маячню. Якщо так і надалі продовжуватиметься, то він врешті переконає себе, що все це, це могло бути насправді. Вінстон Армс був уже поряд, відтак він підвіз із сидіння, взяв багаж і підійшов до зовнішньої смуги, яка ледве повзла. Почекав ще трохи і навпроти Вінстона Армс вийшов. Ні на широких кам'яних сходах, ні у вестибюлі не було жодної живої душі. Понишпиривши у кишені, він вийняв обідець із ключами і знайшов потрібний. Ліфт уже чекав, тож увійшовши в нього, він натиснув кнопку сьомого поверху. Ключ без перешкод у замок, і коли він його повернув, двері квартири відчинилися. Щойно Максвелл увійшов у темне помешкання, як автоматичні двері позад нього із сухим тріском зачинилися. Він почав совати рукою по стіні. І вже було намацав світлову панель, аж нараз завмер. Щось тут було не так. Почування, якесь відчуття, може запах? Так, саме це запах. Ледве вловимий, незвичний тут запах парфумів. Він торкнувся рукою панелі, і світло осяяло помешкання. Це була не та сама кімната. Іншим було вмеблюванням та й на стіні не картини, а яка скриклива безгранина. В нього ніколи таких не було. В нього ніколи і не могло таких бути. Почувши позаду себе клацання замка, він озирнувся. Двері відчинилися, і навпроти нього постав шаблезубий тигр. Побачивши Максела, котяра припав до підлоги і загарчав, демонструючи гострі шестидюймові ікла. Максел обережно позадкував. Котяра, не перестаючи гарчати, крався за ним. Максел ступив іще один крок назад, коли раптом щось вдарило його під коліна. Він був ще спробував розвернутися, але шансів на те, аби не впасти, не мав жодних. Вкрай мука стих помітити пуфик. Він мав би пам'ятати про нього, але не пам'ятав. Заткуючись, спіткнувся об нього, і тепер шкериберть полетів униз. Він ще намагався розпружити м'язи перед падінням на підлогу, але на неї він так і не впав. Коли спина занурилася у щось м'яке, Максвелл зрозумів, що він приземлився на диван, який стояв за пуфиком. Тим часом котяра плив у повітрі у граційному стрибку з прищуленими вухами, напівроззявленою мордою і масивними лапами, випростаними так, наче він збирався таранити. Максвелл рефлекторно здійняв руки, щоб хоч якось захиститися, але через мить їх відкинуло вбік. Котячі ж лапи впали на його груди і наче пришпилили до дивана. Величезна морда з вилискуючими іклами зависла просто над його обличчям. Повільно, майже із ніжністю, кіт нахилив голову і довгим рожевим язиком лизнув Максвела, І тоді заморкотів. «Сильвестре!» – донісся голос з боку дверей. «Сильвестре, припини!» Хотя раз ще раз проїхався по лиці Максвелла своїм вологим і шорстким язиком, відтак сів на задні лапи і, загадково усміхаючись та настовбурчивши вуха, взявся розглядати Максвелла із приязнью і навіть захопливою зацікавленістю. Максвелл припіднявся на ліктях у той час, коли його спина частково покоїлася на диванних подушечках, а плечі впиралося у підголівник. «І хто ж ви такі?» запитала дівчина, стоячи у дверях. «Ну, я...» «У всякому разі витримку ви зберігаєте», зауважила вона. Сильвестер заморкотів трохи голосніше. Перепрошую, міс», сказав Максвелл, «але я тут замешкую». «Принаймні замешкував». «Хіба це не 721 номер?» «Так, це він», підтвердила дівчина. «Я винайняла його тиждень тому». Максвел покивав головою. «Я мав би здогадатися», сказав він. «Умебулювання ж інше». Я попросила власника виконати той непотріб, сказала вона. Це було якесь сплюгавство. Дайте згадаю, втрутився Максвелл. Старий зелений лежак, трохи пошарпаний. І домашній бар під горіх, додала дівчина. І гидотний морський пейзаж, і... Максвелл стомлено кивнув головою. Досить, сказав він. Ви виконали всі мої речі. Я не розумію, мовила дівчина. Власник поінформував, що попередній винаймач помер. Здається, нещасний випадок. Максел повільно підвівся. Услід за ним підвівся й котяра, підійшов ближче і почав приязно тертися об його ноги. Припини, Сільвестре, сказала дівчина. Сильвестр не припинив. Не зважайте на нього, сказала вона. Він просто, наче велика дитина. «Біомех?» – Вона кивнула. Що наймиліше створіння з усіх живих істот. Від мене ні на крок, але рідко завдає клопоту. Не знаю, що з ним сталося здається, ви йому подобаєтеся. Вона спочатку дивилася на кота, а раптом стурбовано глянула на Максвелла. «З вами все гаразд?» – запитала вона, – «бо щось у вас лице надто бліде». «Трохи шоку», – сказав він. «Гадаю, в тому й причина. Ось ще що я вам сказав, правда. Я замешкував тут раніше, ще кілька тижнів тому. Вийшла якась плутанина. «Сядьте», – заклопотала вона. «Лити вам щось випити?» «Так, будь ласка», – сказав він. «Мене звати Пітер Максвелл. Я працюю на факультеті...» Заждіть. Ви сказали Максвелл. Пітер Максвелл. Тепер я згадала. Так звали того чоловіка. Так, я знаю, відповів Максвелл. Того покійного чоловіка. Він обережно сів на диван. Я принесу питво, сказала дівчина. Сильвестер присунувся ближче і чемно поклав масивну голову на коліна Максвела. Той почухав його за вухом, і Сильвестер, голосно муркочучи, трохи повернув голову, вимагаючи подальших пестощів. Дівчина повернулася з напоєм і присіла біля Максвелла. «Я все ще не розумію», – сказала вона. «Якщо ви той чоловік, котрий...» «Уся ця історія дещо заплутана», – зауважив Максвелл. «Мушу сказати, ви добре тримаєтесь. Може, трохи розгублені, але не розбиті». «Якщо чесно», – зізнався Максвелл, – «то ви мене не заскочили зненацька. Ну, знаєте, мене проінформували про цей випадок. Щоправда, я не повірив. Просто підсвідомо гнав від себе подібні думки він підняв склянку. «Ви не п'єте?» «Якщо з вами все гаразд», – сказала вона. «Якщо ви добре почуваєтеся, то складу вам компанію». «О, зі мною все добре», – запевнив Максвелл. «Буду жити». Він глянув на неї, наче вперше, і оцінив її вроду. Стронка іграційна, чорне пістрижене під кере волосся, довгі вії, загострені вилиці і очі, що усміхалися до нього. «Як вас звати?» – запитав він. «Я Керол Гемптон, історик у часі». – Ніс Гемптон, – сказав він. – Перепрошую за конфуз. Я був далеко поза землею. Щойно повернувся. Мій ключ підійшов до дверей, та й перед від'їздом це була моя квартира. – Не треба пояснювати, – перервала вона. – Ми зараз вип'ємо, – сказав він. – А тоді я стану і піду. – Хіба що? – Хіба що що? – Хіба що ви захочете повечеряти зі мною. Будемо вважати, що з мого боку це буде своєрідною компенсацією за вашу чуйність, бо ж ви могли вибігти, кричучи на гвалт. Але якщо це все інсценовано? запитала вона. Якщо ви. Це не може бути інсценізацією, відповів він. У мене забракло б місків, щоб таке вигадати, крім того, з якого дива в мене ключі. Вона якось мить вдивлялася в нього, а тоді сказала це було нерозумно з мого боку. Але Сильвестр мусить піти з нами він не залишиться сам. Звичайно, підтвердив Максел, мені б і на думку таки не спало залишити його на самоті. Ми ж бо з ним приятелі. У такому разі його присутність обійдеться вам у додатковий стейк, попередила вона. Він завжди голодний і надає перевагу добротним стейкам, великим і з кров'ю.